Rugăciunea A37. -a, pentru schimbarea dreptei celui prea înalt. Aleluia, slavă ție, Tată, ce iubim și îți mulțumim pentru întristarea cea mântuitoare și folositoare, fiindcă lucrează răbdarea în ostenel și în ispite, desfunde izvorul căinței, deschide puterea nevoinței, dăruiește nesetea pentru dreptatea care sfințește și desăvârșește, Rănește inima cu pâinea care s-a coborât din cer și adapă sufletul cu apa vie a lacrimilor, aduce puterile sufletului la starea cea după fire, alungă norii păcatului, înseninează cerul minții, liniștește marea cugetării, umple de bucurie inimile noastre, schimbă înfățișarea fețelor noastre, fiindcă este schimbarea dreptei celui prea înalt. Aleluia, slavăție, Tată ceresc! Te iubim și îți pentru biruința împotriva cugetului cel al Satanei, care toarnă o a hulei în gândul nostru, când ne rugăm, schimbând sensurile cuvintelor. s-au înlocuit cuvinte pentru ca să le întoarcă în cuvinte de hulă. Pe care le strecoară între cuvintele rugăciunii, ori ne aduce gânduri pline de ură împotriva apropiului nostru, ca să rupă unitatea dintre ceea ce rostim și ceea ce gândim. Dar tu ne dai gândul tău cel înalt, care înalță inima și rugăciunea la cer, fiindcă aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și îți mulțumim! Pentru lumina nemărginită a vieții într tine, pentru cunoașterea tainelor împărăției tale, că ne-ai dat pe Fiul Cel iubit, că ai curățit întinăciunea trupurilor și sufletelor noastre, că ai ridicat neamul nostru între cei aleși, că ne-ai înstrăinat de cele ale lumii pieritoare, că ne-ai dat căldura inimii, că ai pus pe buzele noastre rugul grăciunei că ai sters cu lacrimile noastre zapisul păcatelor, că ne-ai făcut strălucitori ca semn al schimbării dreptei celui preanalt.